بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يسر الامر واشرح الصدر واحلل عقد من لسان يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما لم تنا انك انت تعلم الحكيم اللهم بين لنا الحق اتباعه وبين لنا الباطل باطلا واجنمنا Hər kədər öncə Allah subhanahu aleyhi vədən xatırlayıb və şükür etmək lazımdır. Və qul nə qədər çox Allah subhanahu aleyhi vədən şükür edib xatırlayarsa, Allah subhanahu va vədən onun olan neymətlərin daha da artırar və həqiqdən də yəni yəni bu cür yığışmamız və Allah subhanahu aleyhi və şəriyyətini özü böyük bir neymətdir və Allah subhanahu aleyhi vədən, bu məsələnin səbəbçilərini evi evəlinin hifsləsin. Onları xatırdan bağlam uzaq eləsin və Allah sonra bu cür məclisləri daha e, faydalı məclislərdən etsin. Amin. Və biz keçən dərsdə İmam Muxayrinin Kitabul Elm bölməsində 27-ci babda qalmışdıq. Əməlilif burada belə bir bölmə gətirib ki, Bəbu ət fil-əlm. Məəlif qeyd edir ki, yəni elm almaqda mövbələşmə. Yəni, növbələşmə nə deməkdir? Növbələşmə o deməkdir ki, necə ki, hədisin göründüyü kimi. Yəni, insandı üç nəfər, dörd nəfər bir yerdə işləyirlər və onlar işlərini tərk eləyə, tərk eləyə bilmirlər. Və bunun da əsnasında görürsən ki, işi də tərk eləmirlər, evi də tərk eləmirlər və hər ikisini bir yerdə cəm etməkdən ötəri özlərinin, yəni dərslərə getməməklərini, elm tələb etməməklər tələb etməyələr növbələştirirlər və həm ə, dünyaların qazanlar, həmsinə axirətlərin qazanlar. Deməlik də burada gözəl, yəni İmam Buxarın fikrindəndir ki, yəni bura İbn Ömər Əmir radiyullahın qıssasının aid edib ki, Ömər radiyullah deyir ki, "Kunt ana wajirun li min el ansar fi ban umeyya ibn zey, wa hiya min el كنا نتنوى النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما فأنزل يوما فإذا نزلت جهت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته فضرو بابي ضربا شديدا فقال أثمه ففزعت فخرجت إليه Fa qala qad hadatha amrun adhim fa dakhaltu ala Hafsa fa idha hiya tabki fa qultu atallaqakunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qalat la adri thumma dakhaltu ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ana qaimun atallaqta nisa'aka qala la fa qultu Allahu akbar Buqsa ki Ummu Radiyallahu an der ki men Yəni Məddinənin e, belə götürsək, yəni Bakının ətrafındakı, yəni rayonlar kimi, kəndlər kimi və deyir mən də deyir ən sallardan biri ilə, yəni e, Məddinə ətrafındakı, yəni e, yaşayış məntəqələrindən birində biz bağımız var idi və bir vaxta gəlib ki, onların xurmalıqları var idi və bir vaxta gəlmə onların əkin bitsinləri var idi. Və Ömər rədi Lanhumla deməli həmin ənsar Yəni, şərik idilər. Və onlar həm e, dünyaların, həmsində yəni, ahirətlərin, yəni elmi itinməməkdən ötürü, onlar ikisini bir yerə cəmi etmişdilər. Yəni, cəmi də ondan ibarə edir ki, yəni, bir gün Ömər Radiyalanu qalırdı bağ işlərində, yəni, ağacın, çünki e, xurma ağacı e, düzdür, e, balacaqdan çox böyük qayıqa ehtiyacı var. Ancaq xurma artıq məhsul gətirindən sonra, ora artıq ciddi nəzarət lazım ki, qurqus gəlib ona çox, yəni, tələf eləməsinlər. Çünki hər dəfə e, həmən e, quçlar gəlib xurmaları deşəndə və onlara e, oradan-buradan dimdi yatanda həmən o məhsul artıq e, satışa çıxarılan vaxtı, yəni özünün e, necə deyirlər, keyfiyyətini itirir. Və bu da artıq onların əziyyətinə yəni, dəymirdi. Ona görə də onlar e, hətta o vaxtlar E, bu cür şeylərə, e, yəni, səbəblərdən tuturdular. Yəni, işləməkləri bir yana, təvəkkülləri bir yana, eyni zamanda onlar səbəblərdən tutub Allah Subhanları təvəkkül edirlər. Yəni, bugünkü bəziləri ki, mən iman etdi, mən işləmirəm, eləmirəm, mənə olmaz işləmək belə, yəni, bu çox hata fikirdir. Halbuki, onu xuləfə rəşidinlərdən olan Ömər radiyallahu anh da, yəni, bu cür etmək, Ömər radiyallahu anh məhz e, səbəblərdən tutub Allah Subhanları deməli, e, bağlarında e, öz növbələndə bağda qaldığı müddətdə deməli, onları sulayırlar, onları kök-kosan təmizlirlər. Ondan sonra əgər e, qeyri e, sulamaq vaxtı idisə, onun e, ağaclarının qayıxısına qalırlar, diblərin boşaltmaq və, və s. Yəni, xulas odur ki, öz e, bostanlarında nəzarət edirlər. Və eyni zamanda onlar e, elmi də itirməməkdən ötürü, xüsusən də onlar vəhyin hansı əhvalata görə, hansı məhsələ görə namazı da olunmasına, şahid olmaqdan ötürü məs onlar e, bir gündən bir Hər dəfə birinin növbəsində biri qalırdı. Bağı da o bilsə yedədi peyğəmbər salam yanında. Həm yeni nəsil ailələri, yəni öyrənidilər, bilirdilər və həmçində yeni nəsə baş verəcək, yəni şəriətdə olan dəyişikliklər, nəyinsə nəsx olması, nəyinsə iqrar olması və ə, hər hansı bir hökm, əhkam barəsində onlar öyrənidilər. Yəni kim peyğəmbər salam yanında qalırdısa, yəni elmi öyrənildisə, növbəti gün də gedirdi öz şərikinin yanına və öyrəndiklərini gördü iləri nə qeydirdi şərkinə və başqa vaxtısa o birisi gedirdi, öyrənirdi, qulaq asırdı təhsil alırdı və gəlirdi onu da o birisi şərkinə çatdırdı bu hədisə nəqtən də mühim fayda çıxır ki, çox vaxtı görürsən ki, qardaşlar üçünə növbər bir yerdə işləyir və heç biri də Elm təhsil eləyəb, əldə eləyə bilmirlər. Yəni, səbəbdə odur ki, ailəmiz var, ruhuzumuz, biz ailəmizin məh məhsuliyyəti ağırdır və həfəsi düz aydın məsələdir ki, ailənin məhsuliyyəti ağırdır. Ancaq eyni zamanda bu dində sabit qalmağın yeganə yolları varsa, o yoldan bir də məhz daimən elm öyrənməkdir. Çünki əgər insan, əgər dini savadı olmasa, bax gör, gündə mincür məsələlər çıxır, söhbətlər çıxır, rəylər çıxır və elm olmayan insan, o məsələləri bilir, cəmi elə bilməyən insan, harada nə fikir varsa o fikrinin danıcı qazası. Niyə görə? Çünki əslən özündə heç nə yoxdur. Ona o istəyir ki, ancaq nəsə təzə bir şey işsin. Ancaq insan elm əldə eləyəndə, elm ə, özündə, elm hasıl olsa, o insan hər bir yeni çıxan məsələləri, fitnəni, fəsadı, yəni kim fitnəşərdir, kim haqqı deyir, kim gizlədir, nə inir, tüm bunlar hamısın bir yer cəmək edə Və Eyni zamanda o qardaşlar kansılar ki, ki, yəni belə bir e, şübhəyə düşüb, yəni ailə məhsuləti deyib, yəni dəstərlə və xüsusən də cəmaət namazlarına yayınılarsa, onu bəhanə gətirirlərsə, həqiqətən də onlar yəni çox böyük peşmançılıq çəkəcəklər, əgər bilsələr ki, onlar nə boydadır, yəni xeyri fəzliəti yəni itirirlər. Və eyni zamanda bəzi qardaşlar bu məsələdə bir az səhlənkarlıq edib, hətta cümələri növbələşdirirlər və bu da xatadır. Hı. Görürsən, bəzi qardaşlar e, bu dərslərə o boyda ifrat eləyirlər ki, e, haqqımız var deyə dərslərə gəlmirlər, cümə e, nama, e, namazında iştirak edə bilmirlər. Ancaq bunlardan da e, daha də, də, dəhşətli odur ki, yəni e, ibadətdə həlli cümə günü bir gün sən ol, dükana bağlamasın, bir gün onun dükan bağlamasın deyib cümələrə gəlmir və bu da çox böyük Yəni, xatadır. Çünki cümə günü bilməyən Allah olaraq, necə cümə üçün Allah talab buyurur kimi, ə, Əgər cüməyə nida olsa, artıq ticarəti, hər bir şey tərk edin. Çünki ə, nida veriləcək şey, yəni cümə, sənin etdiyin ticarətdən qat-qat əfsəldir. Hətta ə, belə deyək, 4 məhzəbdə ə, az qala ki, ittifaq olsun ki, cümə namazı, vaxtı, satılan, Ə, satış haram satışdır. Yəni batıl satışdır. Satış ləğv olunmalıdır. Hətta bu cür az qala bu məsələdə belə ittifaq olsun. Və həqiqətən də hər iki tərəfə baxsaq isə camat namazına isə elmə getməyənlə məsələn bunları məsələn baxsaq və hər ikisi xata eləyir. Yəni bunlar ə, o boyda tənbəllikdən və ya da ki məsuliyyəti üstün tutub o dəstərlə getməməklər və bunların da ə, yox cümə məscid bağlanmasın bir Bir cümə sən get, bir cümə mən gedim, bu da xatafikirdir. Salamat odur ki, düzü doldur ki, əgər onlar üçün əvvət bir yerdə işləyirlərsə, yəni qeyri cümədən vaxt, qeyri cümə vaxtdır, onlar e, iş, işlərini, güclərini yəni növbə salıb elm təhsil eləməlidir, əldə elm hasıl eləməlidirlər. Ancaq ikinci qism isə cümə məsələtində isə onlar e, demək olar ki, hər bir ibadət əhli cümə günü cümədə iştirak eləməlidir. Hətta onun e, satsısı cahilsə, nədirsə, hətta onu əldə et, o gəliri əgər bazarsa, o gəliri, yəni ancaq e, mənfəət hissəsini, yəni sədaqə eləsən ki, çünki onun cümə günü e, ticarəti icazəli deyil. O cümə günü qada olmalıdı. Bu nəzəriyyəni ortaya qoysaq, o əlbəttə ki, yəni buna əməl etməyə daha yaxşı olar. Ancaq ki, qaldıysə, e, o ki qaldısa, o biz birinci qism insanlar isə, əlbəttə ki, onlar e, bazarsınlar, o növbəyə salsınlar. Düzü tənbəllik eləmək olmaz internetdə var yazırlar qardaşa nə edəcək? Yəni unutmaq lazım deyil ki, yəni göz-gözə, e, görə-görə, qulaq-qulaqdan, ağızdan eşitmək başqa cür insana təsir edir. Ancaq e, internetdən ya audio dərməkdə, telefondan qulaq tam başqa bir təsir edir. Çünki sən qulaq alsan, telefondan qulaq alsan vaxtı sənin e, bilmədiyin, başa düşmədiyin anlar ola bilər ki, və son üstündən ötüb keçirsən. Amma dərsli olan vaxtdır. Sən bilmədiyin şeylər də dəstərsən sonra soxsuz amma bu e, sənə e, olan məlumatı tamamilə aydınlaşdırır və sənə gözəl üslubda başa sağlar və, və bu hadisə Ömər rəziyallahu anı qıssası da bir başı olaraq onların elimi olan Hərisiyin ortaya vurur. Yəni Demək olmaz ki, onlar dünya adamları idilər, yəni elmə görə dünyalarını keçmədilər, həm dünyanı qazanlar. Bəli, əslində müsəlman o cürdə eləməli. Çünki bir vaxt insan işləməsini bütün günü bacardığı halda, yəni demirəm acizdir, xəstə ola bilər, bel ağrısı, onur ağrısı, otura bilmir, dura bilmir. O xəstədir, Allah şifa versin, ona heç bir problem yoxdur, kömək eləmək olar. Ancaq bir adamın qolu, gücü və qüvvəsi sağlamdır, yox mən işləməyim, gedim ora gedim, yox qardaşlar kömək eləsin. O Artıq bir növ dilənci üçlubunda olan insanda ki və qıyamət günündə o cür insanlar, yəni yüzlərinin, ətlərinin dəmir qaşıqla qaşınmış halından biləcəklə ki, bu cür insanlar qıyamət günü diləncilər olublar. Və heç bir halda da müsəlmana yaraşmaz ki, yəni özü işləməyə qadir olduğu halda kiminsə əlinə baxsın. Çünki ən azından sən, kimsə sənə nəsə köməkli eləyirsə, o artıq öz malının təmizləməsindən ötürü. Yəni, bir növ elə bilirsən, kiminsə malının e, belə, e, təmizləməsindən ötürü, Nə gəlir hissəsini yesin. Və hətta ki, kötu seçək peyğəmbər sallalləyhəssə məshurətisi buyurduğu kimi ən xeyirli insan Davud aləyhissəlam ki, öz əlinin qazancı ilə dolanırdı. Yəni özün iki var idi, gündə evdən çıxırdı, gedib həmin ipininsin odunlar yığırdı, gətirirdi, onu satırdı və onunla da öz ailəsini dolandırırdı. Mə bu ən xeyirli insandır ki, öz əlinin qazancıyla dolusun. Ancaq yox qardaş, baxsan kimisən, nə vaxt verəcəyin, nə vaxt verəcəy, verməyəcəyin, inəməyəcəy. Bəs ancaq e, Qardaşlar əlinə, ayağına baxsın ki, kim mənə kömülə, kim məni inəyər bu də əlbəttə ki, insanda çox pis vərdişlər əmələ gətirir. Və bu baxımdan, Ömər rəziyallahu anhu və digər sahabelərin e, elmi olan hər hissiyini və eyni zamanda elm ilə yanaşı, elimdən yanaşı e, dünyanın da itilməməkləri həqiqətən də çox böyük üstünlükdür ki, çünki e, hamı bilir ki, elm tələb eləməkdən ötrür və hətta ki, elmə həll olmalı ötrür. Hökmən insanın gəlir mənbəyi olmalıdır. Əks halda əgər o e, məcbur qalıb, necə sələflərin dövründəki kimi bir çox alimlər, yəni saraylardan, e, şahlardan sultanlardan maaş alırdılarsa, yəni almayanlar onları qınayırdılar. Çünki o insan ki, o alim ki, yəni o cür dahiələrdən maaş alırdı və hətta o xanın sarayına çox tez girib çıxılsa, yəni süləf arasında onlara çox da yaxşı baxmırdılar. Onu bir növ saray əhli kimi, yəni tanırdı. Ancaq baxsa görsə İmam Buxari, İmam Müslim, Abu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace, yəni bütün əhlüsün alimləri elhamdülillah hamısı da tacir olar, heç kimin də heç kimə ehtiyacı olmayıb. Yəni ən az gəlirləri ilə belə onlar, yəni öz vaxtlarını elmə həsr ediblər ki, və bu da o deməkdir ki, bu hər bir yəni alim və yax da ki, elm tələbəsi və yax da ki, hansı kimsə yəni şəriət elmi ilə məşğul olan insan, yəni özü, yəni müstəqil olmaqdan ötürü, bəli özünün işi gücü olmalıdır ki, yəni o heç bir alda kimdən isə asılı olmasın ki, çünki bir tələbə kimdən isə asılı vəziyyətdə qalırsa, o bəzi hallarda müəyyən bir haqsıza göz yummalı olur ki, yəni o gəlir məsələsi baxımından. Və Yəni, bir gün Ömər Radiyalan qeyd edir ki, yəni biz bu cür yəni növbə ilə öz e, elimizi də və dünyamızla qazanırdıq və günlərin bir günü mənim həmən o iş şərikim e, səhər tezdən gəldi və Ömər Radiyalan qapısını çox şiddətli tərzə döyür və Ömər Radiyalanın yeri haqqında soğuşur və Ömər Radiyalan deyə ki, bəs nə olub, deyir, bəs, böyük bir iş olub o yəni, çox böyük bir əzəmətli iş olub və e, hətta bəzi rivayətlərdə gəlib ki, Ömər radiyallahu anhu e, eləcə andilib ki, ola bilsin ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni dünyasını dəyişib. Və Ömər radiyallahu anhu ki, nə olub? O belə bildirir ki, bəs e, həmin insan deyir ki, bəs peyğəmbər sallam öz yoldaşlarına talaq verir və hamısını boşayıb və Ömər radiyallahu anh, dərhal birbaşa gedir, gelir öz qızının Hafsanın yana. Çünki e, Hafsa Ömər radiyallahu qız Hafsa peyğəmbər salləmləmin zövcəsi Və gir Hafsanın yana və deyir ki, bəs e, peyğəmbər salləmləm, yəni Rasullah sizi boşayıb, dedi bilmirəm. Bilmirəm. və eyni zamanda da həfsa ağlayırdı. Yəni, Ömər Adil yanına girən vaxt da ağlayırdı və sonrası Ömər Adilano bu xəbəri öz qızından eşitmədiyindən dönür təzən peyğəmbər sallallahu yanına və yanına gilib soruşur ki, ya Rasulullah, sən qadınlara təlaq mı vermisən? Peyğəmbər sallam dedi, "Xeyr." Ömər radilallah dedi ki, "Allah hökmdardır." Yəni sevindiyi ilə Allahı təqbir edir. Çünki Ömər radilallah istəmirdi ki, onun qızı, yəni boşanmış olsun ki, qiyamət, çünki boşanmış o demək idi ki, yəni qiyamət günü onlar ayrı-ayrı adamlardılar. Ancaq evli dünyasını dəyişmə, yəni peyğəmbər sallam həmin zəvcələrindən zövcələri olduğu halda dünyasını dəyişməsi artıq o qadınların mütləqən olaraq yəni möminlərin adı adını qazandırır və eyni zamanda onlar e, qiyamət günüdə cənnətdə də, də peyğəmbər sallalləməyin yəni zövcələri olacaq. Bu da həqiqətən də e, Ömər radiullahun və Əbu Bəşir üçün çox böyük, yəni şərəf idi. ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.